Тонкі стежечки звивалися поміж деревами і кущами. З них стичав перстень круглої кам'яної криниці, бані церков, і шпилі веж зустрічали перше проміння несподіваного сонця. На одній з вуличок, під залізним драконом, призначеним для стікання води, Марта з Лукою зустріли пару – хлопця і дівчину. Дівчині виповнювалося двадцять. У чотирьох вони облазили всі драбинки в поруйнованому замку. визирнули в кожне вікно і вибоїну. Сфотографували кожну корову на пагорбах навколо. Кожну курку біля ями, куди кидали в'язнів. З нової східної башти подивилися на захід, а з малої західної – на південь. У ленско башті поговорили про Балтійське море, у Комендантській випили пляшку шампанського. Уроженці вирішили, що пізніше зайдуть кудись поїсти. У деньні трохи відпочили. У Новій Західній башті знову подивилися на захід. У Ласкі Ласо поглянули на дитину з кукурудзяними паличками. У Тенчинській захотіли чим швидше піти в башту Ковпак. У Папській Лукас сказав, що колись жив недалеко від вулиці Кармалюка у Франківську. У Водяній башті випили по пиву. На Замковому мості висловили припущення, що комусь з них або і всім відразу може стати погано, але не конче. Ще вони їли шоколад у Вірменських кварталах особливо на вулиці Рози-Люксембург. Дивилися на повітря над баштою Стефана Баторія. В руській брамі носили на руках іменинницю, хоч на них крапала там вода. На цвинтарику позаду костюлу Петра і Павла говорили про повітряні кулі, народження дітей і співали многое літа. Зайшли в ратушу на виставку воскових фігур – привезених із Санкт-Петербургу. Біля Різницької башти сиділи на землі, дивилися на протилежний бік каньйону і міст через нього. Їли печені каштани і мандаринки, якими пригощала імениниця. Курили сигаретки, які скручувала для всіх Марта. Врешті-решт майже на задницях спустилися до смотрича. Марта перша швидко роздяглася і кинулася в воду. Слідом за нею це саме зробили і їхні знайомі. Витримати крижаний холод було неможливо. Марта пірнула, тут же ж випірнула і раптом помітила сніжинку, яка упала на воду і вмить розтопилася. У луки якраз закінчилася плівка. Інший спосіб витримувати старість... Не думати про неї, сказала Марта, в день, коли жодного разу не кашлянула. Вона дивилася через вікно на сніжинки, що плавно падали з неба. То був день видуження і першого справжнього снігу. Так робили мої дідо і бабця. Відколи я себе пам'ятаю, вони працювали, не озираючись навіть. Ми тушилися, допомагали всім підряд, не даючи собі можливість і подумати про щось. І чим старше вони ставали, тим більшою кількістю клопотів навантажували себе. Мій дідусь був майже алхіміком. Чи, іншими словами, парфумером? Досягнувши повноліття, він отримав чималий спадок від своєї троюрідної зведеної тітки і заснував марку косметики Зюськінд. Трохи пудри і помади, і ваш мрець всміхнеться радо. Трохи туші і рум'ян, і подякує він вам. А краплинка ще духів, оживе він поготів. Провести в останню путь фірма Зюськінд тут як тут. Його косметика для мерців була якийсь час суперпопулярна, навіть серед живих. А що вже казати про мерців? Не раз пам'ятаю, прийшовши до дідуся в майстерню, я заставала там холодне нерухоме тіло на великому столі посеред кімнати.